Dia berkata barang siapa memperbanyak mengingat kematian maka ia akan dianugerahi tiga perkara yang pertama bersegera untuk bertobat yang kedua ketenangan dan ketentraman hati dan yang ketiga semangat untuk beribadah sebaliknya barang siapa yang melupakan kematian Maka ia akan dihukum dengan tiga perkara Yang pertama menunda-nunda taubat Yang kedua kegelisahan dan kegundahan hati Dan yang ketiga rasa malas untuk beribadah Diceritakan suatu hari Sayyiduna Umar radhiyallahu r.a melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main Dengan seekor burung kecil di tangannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu merasa kasihan melihat burung tersebut maka ia membeli burung tersebut kemudian melepaskannya Setelah Sayyidina Umar wafat orang-orang soleh pada waktu itu bermimpi bertemu dengannya Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar apa yang Allah lakukan kepadamu Sayyidina Umar menjawab Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosaku Mereka bertanya lagi Dengan apalan apa Allah mengampunimu Dengan kedermawananmu, Keadilanmu Atau kezuhudanmu Sayyidina Umar menjawab Allah mengampuni Dan memaafkan dosa-dosaku Mereka bertanya lagi Dengan amalan apa Allah mengampunimu Sayyidina Umar menjawab jika kalian memasukkan jasadku ke dalam kubur, lalu menimpunku dengan tanah dan meninggalkanku sendiri dalam kubur, maka datanglah dua malaikat yang gagah menghampiriku. Akalku pun terbang dan sendi-sendiku pun bergetar melihat kegagahan dua malaikat tersebut. Keduanya lalu meraih tubuhku dan mendudukkanku. Saat keduanya akan bertanya kepadaku Aku mendengar sebuah panggilan Tinggalkanlah hambaku ini Janganlah kalian menakut-nakutinya Sesungguhnya aku menyayanginya Dan telah mengampuninya Pada saat di dunia Ia menyayangi seekor burung kecil Maka aku menyayanginya Pada kehidupan akhirat Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang Sayangilah orang yang ada di bumi niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit Anda tengah mendengarkan Radio Da'watul Mustafa, 107,1 FM, Lumajang, Jawa Timur. Radionya Ahli Sunnah Wal Jama'ah, sesungguhnya.